Коли Іван збагнув, що він зрозумів, дівчат він боїться, інші думки огорнули його. Що ж тепер, у підери проситися, коли він оно вже і у футбол покинув грати, боявся м'яча, який міг туди ударити, і волейбола, навіть по телевізору боляче було дивитися на теніс, бо теніс, де такі швидкі м'ячики – Точно римувався в пеніс. «Хто береже пеніс, той не грай у теніс», – записав ще одного вірша Іван. Потім рішуче підвівся і взявся лагодити ненависного велика. Штиря до педалі він купив давно, лише руки не доходили. Сів на нього верхи міцно на сідло. «Я покажу тобі зараз невропатолога з психіатром, сука!» Звернувся він до зрадливого органу свого, який ту раму металеву зачув силовими магнітними полями. Генофонд увесь зіщулився, коли Іван пішов, налягаючи на педалі під гору, але не встиг до кінця. Друга педаль вломилася, і світ Іванові розколовся оба вечорами, яка пропекла його до мами. Хлопець розлетівся надвоє бризками велосипеду, на мить закентавришися на нім нечуваним спалахом, який поволі минав, але шок ще більший лишився. «В останній раз, ясно?» – сказала Тетяна, розстеливши скатерть, на якій вони цілого дня пролежали, пряжучися на пляжі. Він лежав і бурхливо бажав, боючися врухнутися, щоб не підкралася рама. Якось би просунутися попід нею, не потривоживши. Те ще тут?» – підкузьмила Танька. Він хапкома торхнувся її, і вона вмить перетворилася на руля велосипедного, який ударом розвалив його намагання навпіл, щоб намаганням Тетяни нікуди було притулитися. Вона пішла, не озернувшися навіть, покинувши свою скатертину. Чергування у медпункті цікаве тим, що його не було. Сидіти олені на одинці з цілим людським полем, відчуваючи юрбу там, наче крізь омертвілу воду, так робота неважка. Тулечи раз у раз з йодом кожному, хто від окремленості знатом повним мав, неважка річ. Надто ж коли западав лютий холод, то Оленку щоразу дивувало, що навіть тоді, а кілька скажених ентузіастів, ковзання таки знайдуться, їхня упертість, якою вони енергійно Протистояли крижані дійсності, вражали її. «Отак і я мушу», – казала вона собі, не знаючи про що. Доки одного такого не принесли, він, виявляється, завбачливо одягнув вовняні плавки. Однак, розігнавшися кригою, не помітив, як його те господарство повсте утеплення, Висковзнулася під тонкі спортивні рейтузи. Попоїздивши за дві години, Іван усе, що там у нього було чоловічого, геть одморозив. Олену вразила, як на чоловіка, цілковита відчужність його до власних геніталій. Він ясним своїм зором утупився в стелю і навіть не зреагував, коли вона поклала йому туди так, одморозив повністю, кричала вона в трубку телефона автомата, гадаючи, що такий її категоричний діагноз прискорить диспетчера швидкої допомоги негайно надіслати карету, лише коли бігла назад до медпункту, то разом з холодним вітром, їй увійшло в голову, що тепер швидка до її пацієнта, якщо й надїде то в останню чергу. Іван лежав під грілкою, лише скоса глипнув на медсестру і знову втупився в стелю. Чоловік, який щойно кілька годин додав льодового простору, виявився зовсім не героєм. Де ж його завзятість? Чому він отак у миті взяв і спасував? Треба щось робити, постановила Оленка вголос. «Це ви мені?» – індиферентно буркнув Янак. Дівчина зняла електрогрілку і побачила, що та анічим не допомогла нещасному.